Кинулася до неї руками, наче просила допомоги, хотіла сказати «Монісеа», а з губ зронилося й інше ім'я, ім'я мого ворога, котрого я так ненавиджу. Ч. 11 травня. На цьому тижні мені таланить. Оце ще не охолола після вчорашньої комедії, як стала героїнею сьогоднішньої але сьогоднішня ще в тисячу разів смішніша і огідніша за вчорашню. Опишу все, як було. Дія відбувалася внизу, в нашій вітальні. До мене в гості завітала дружина Гафиса Курбана Ефенді. На ній багатий чаршав, який вона одягає тільки на весілля, на шиї кілька разків дукатів. І разом з тим вона в якомусь дивному настрої, а очі аж заплакані, Починаємо по-сусідськи розмовляти. «Я! Вилибоньку десь в гості йдете?» «Вона! Ні, сестенько, я тільки до вас!» «Я! Але так ошатно вдяглися, чи не для мене?» «Вона! Так, сестренько, для вас!» «Я, мимохід, жартую! То, може, ви мене сватати прийшли?» В її щирих очах щирий подив. «А як ви знаєте?» Тепер я титерію. Як? Ви справді прийшли мене сватати? Вона зітхнула так, сестри. Я. І за кого ж? Вона, наче мова, йде про щось надзвичайне, за мого пана хазяїна. Мені, звичайно, страшенно сподобалося, що така проста жінка і так вміло жартує. Навіть про вою не веде. Я регочу. «Але що це? У неї на очах сльози». Вона, «Сестренька, мій чоловік вподобав вас, а зі мною хоче розлучитися, щоб удружитися знову. Скільки я його благала, скільки вмовляла! Не шкодить, кажу, візьми й туха ним, тільки мене не залишай. Я вам їсти варитиму, за наймочку буду. Сестренько, голубенько, хоч ти жалься!» А цей курбане Фенді впевнений, що як покине вас, то візьме мене? А тож, щиро запевняє вона, хоч та щирість мене й обурює. Він каже, що дай за вас аж п'ятдесят золотих. Я, бідна моя сусідонько, та не бійся, цього не буде ні за що в світі. Бесталанна жінка молиться, в цей час падає завіса. Чи 15 травня. Сьогодні ввечері після уроків мюдіра Ханим викликала мене в кабінет. Насупившись, вона сказала мені: Феріде ханим, дочко, я задоволена, ви серйозна і пильна в роботі, але у вас є одна вада. Ви думаєте, що й досі живете в Стамбулі. Кажуть, що врода, то лихо. То, мабуть, правду таки кажуть. Ви вродлива, молода і самотня, а тому вам треба дбати про своє чесне ім'я. Ви ж інколи поводитеся вкрай необережно. Не журися тільки, дочко, я ж не кажу, що це якийсь гріх. Просто необачність. Тут у нас не якесь там глухе місце, жінки в нас одягаються так ошатно. Я маю на увазі і наших вчителюк. Але те, що на інших має звичайний вигляд, на вас падає в очі. «А все тому, дочко, що ви така юна і вродлива. Чоловіки обертаються, коли трапляються вам на дорозі, а потім по місту вже почали ходити плітки. Я тут сиджу, ніби нічого й не знаю, а насправді ж до мене доходить кожна звістка. Наприклад, така, що в місті вже немає жодного чоловіка, починаючи від офіцерів та крамарів і закінчуючи учнями старших класів, який би не знав вас». Якщо ви запитаєте, чому я веду з вами цю розмову, і хто дав мені на це право, я відповім. Дві причини. Одна – те, що ви безтурботна ще дитина, але ж, в принципі, така славна, і ми на своєму віку стільки перебачили тих людей. А тому я хочу порадити вам, як мати, як старша сестра. А потім же ми всі працюємо для добра школи. Чи не так? Мій ним, не дивлячись на мене, Вела далі. Школа таке саме святе місце, як і мечеть, і наш найперший обов'язок оберігати її від пліток, обріхування і заплямовання? Адже так, та ці непристойні плітки вже дійшли на жаль і до школи. Ви звернули увагу, як багато батьків та братів приходять тепер надвечір до школи по своїх дочок та сестер. Може, ви цього й не помітили? Але ж я бо знаю, що вони приходять, щоб побачити вас. Якось ви заплели одній нашій убогій школярці косу кісниками. Не знаю, звідки про це почув один гульвіса лейтенант, але прямо на вулиці тиснув дитині гроші і забрав ту стрічку собі. Тепер переладнав її собі до комірця і жартує з товаришами. «Називайте мене пашею над усіма пашами, бо мене ось цим нагородила сама Гюльбешекер». А вчора наш сторож Мегмед приніс мені ще одивнішу звістку. Він бачив, як вночі з кочми виходили на підпитку чоловіки, і коли стали навпроти школи, один сказав, «Я бачив, як гульбашекер рукою торкнулася оцього цього чорного каменя, що в стіні. Тож оберігаймо його, Аллаха Ради, як гаджері есвейді». «Оче бачиш, дочка, сама?» Що тут мало приємного для тебе та для школи. Але якби тільки це недавно ви знову зробили похибку. Ви розмовляли в домі Абдурахіма Паші з капітаном Іхсан Баєм. Якби ви пристали на пропозицію Ханиме Фенді, то нічого поганого в цьому б не бачали, але ви побачилися з капітаном, а потім відмовилися від такого щастя. Це, звичайно, привернуло увагу всього міста. Від пліток гудить вулиця і майдани. Коли вона відмовила Іхсан Бею, то очі кохає іншого. Кого ж? Я нічого не отказала на ці слова. Навіть не ворухнулася. Спочатку м'я ним боялася, що я почну відмовлятися, заперечувати. Але тепер її охопили сумніви. Чому я мовчу? Дещо вагаючись вона запитала – «Що ви скажете на це, Феридеханим?» Я зітхнула і в тяжкій задумі тихо промовила. «Ваша правда, мій діреханим, я й сама вже здогадувалась. Жаль мені, це гарний край, та що вдієш? Ви напишіть у вищій інстанції, знайдіть якийсь привід і переведіть мене в інше місце. Але ви повелися б зі мною ще людяніше, якби не написали справжньої причини». А придумали б щось інше, наприклад, що я не вмію провести роботу, або мені бракує освіти. Що вже напишете, те й буде, я на вас не гніватимусь. Тільки не пишіть, мені не потрібна вчителька, про яку балакає все місто. Мідіреха ним стояла і мовчки думала. Щоб не показати сліз, я повернулася до вікна і почала дивитися на гори, повиті серпанком туману від чого здавалося, що то синій вечерній небовид. Чалекушу дивилася на ці гори і знову передчувала мандри на чужину. Запах чужини. Хто не жив на ній, ніколи не відчує всією душею справжнього змісту цього слова. Мені вже марилася дорога, безмежний шлях на чужину, який все втікає в і таким я стає, як печаль. Вже вчувається порипування воза І тужливий голос двіночка. Доки ж, Боже милостивий, доки, Для чого? Яка лелеється надія? Че 5 червня На мені прокляття моїх пташок. В ці довгі місяці канікул Я, мов ті пташини, теж ув'язнена. Мідіраха ним сказала, що до вересня Годі й думати про інше місце. Я ж зовсім не виходжу на вулицю, Або тільки мене якось забули. Навіть сусіди вже не навідуються до мене. Боже, налякалися пліток? Вредегоди розмовляю ще з однією старою сусідкою. Вона нагадує мені мою тітку. Надто ж голосом. Якось ввечері, розмовляючи з нею, я попрохала. Люба моя ханиме фенді. Не називайте мене ходжаним, а просто феріде, коли можна. Вона дещо розгубилася та послухала мене, і тепер, коли ми балакаємо, я заплющую очі і бачу себе знову у нас в саду, в коз'ятаги. Але ж я й дурниці пишу. Чи мені причинилася якась нервова хвороба? Бо в душі у мене оселилося неспокій і невпевненість. Як і раніше ми пустуємо з Мунісе, Сміємося, ми вуличні хлопчаки. Я все ще люблю висвистувати і перекривляти пташок, Тільки оцей неспокій, оця туга, не минають, все не минають. Коли ми переїжджали до Чи пароплавом, Тієї ночі я зовсім не спала. Море було темне, і якийсь пасажир сидів і тоскно співав «У тобі моє серце». Лиш на мандри готове. У тобі воно. Я забула якось ту пісню. Та минули місяці, і одного квітневого дня, Коли у нас в саду запахли перші квіти, Я хто зна чого і чому почала співати цієї пісні. Так людська душа, незрозуміла загадка, Яким чином я запам'ятала мелодію і слова, Адже я чула їх тільки один раз, а тепер, щоб я не робила, Годувала пташок, чи милувалася морем, Весь час тільки й наспівувала цієї пісні. Вчора ж ввечері, співаючи вже о той останній рядок, У тобі моє серце, Лиш на мандри готове, У тобі воно. Я раптом ні сіло, ні впало, Залилася слізьми. А в мелодії та словах немає нічого сумного. Кажу ж, нерви. Ні, вже ніколи не співатиму цієї пісні. Чи 20 червня. У школі в мене є приятелька. Звати її на Змія. Це весела, приємна в розмові дівчина 24-5 років. Її щовечора куди-небудь та запрошують. Колеги недолюблюють на Змія. І мені доводиться навіть чути про неї плітки. Але я гадаю, що нашим жінкам не подобається, як вона вдягається. Ошатно і навіть виклично. А може її просто заздрять? Хто знає. Назмія має нареченого. Це один молодий капітан. Здається, гарна людина. Його батьки не погоджуються на шлюб. Через те молодятам доводиться поки що приховувати свої стосунки. Назмія навіть мені розповіла про це нишком та просила, щоб я нікому не казала. Вчора ж, коли я так сумувала вдома, Назмія завітала до мене і сказала «Феріде а я прийшла до вас. Тітка мого Ферідуна запросила мене сьогодні на вечір. Вона влаштовує його у своїй садибі. Вона хоч і не знайома з вами, та просила кланятися вам та переказати, що чекаю до себе в гості». «Хіба можна ходити в гості до чужих людей?» Назмія глянула на мене сумно і докірлова. «Тітку мого коханого ти називаєш чужою? Я ж хотіла тебе познайомити з ферідуном, але ось присягаюся, що коли не підеш ти, то не піду і я». Я все-таки не погоджувалась, придумала всілякі причини, та Назмія відкидала їх, бо всі вони як на правду абиякі. Моя ж приятелька була... Як я вже сказала, дівчина бувала, і могла вкоскати хоч кого. Вона так підлещувалася, так допрошувалася, що я врешті не втрималася і погодилась. Хоча одного разу її поведінка насторожила мене. Це коли я одягала мунісей, і вона, насупившись, запитала, «Ти що, береш і дівчинку з собою?» «А тож, як же її залишу саму? А хіба ти щось маєш проти?» Нічого не маю, звичайно, ще й краще. Але ж вряди годи ти залишаєш її саму, то я й запитала на цілий вечір я ще ніколи не ходила. Гріх сказати, що і я така вже недогадлива, за ці два роки довелося побачити і наслухатися всього. Але як же це я так схибнулася того дня? Самій тепер дивно, що слова на зміє не видалися мені підозриливими. Мабуть, уся моя туга й бажання побути на свіжому повітрі збили мене з пантелику. Маленький файтон перевіз нас через річку і покотив зеленою дорогою. На водопої трапилася на мотара. Старий чабан діставав з колодязя воду і наливав у кам'яне корито, біля кого тупцялися маленькі тонконогі козенята. Ми згадали нашого мазлума і хутко вискочили з файтону. А піймавши одне козеняточко, почали цілувати йому вушка та малесеньку мордочку, з якої капала вода. Мені навіть подумалося, а чи не купити в чабана оце козенятко? Та я негайно схаменулася адже невдовзі знову переїжджати. Хіба мало в нас того горя? Нащо ж ще звикати до чогось, що було більше болю. За півгодини ми приїхали до старого будинку. Довкола якого були повиті зелом ганки. А там, за хатою, скільки око сягає, виднівся виноградник. Місце було мальовниче, але безлюдне. Тітка Ферідунбея була вже оглядна молодиця. Вона відразу мені не сподобалась. Жінці не личить одягатися так молодечо. Коса вона вифарбувала в руде, понамальовувала сурмою брови а щоки аж полиніли від рум'янку. Страшно дивитися, та й годі. Вона запротила нас в кімнату на другому поверсі, зняла з мене чаршав і за пані брата поцілувала мене в щоки, наче обнюхала. А потім сказала, «Дочко, я тішуся, що ми познайомились. Ой же й діамантова моя дівчинко, справжнісінька Гульбешакер». Так і хочеться покуштувати, від тебе вогнем зайнятися можна. Я знітилася вкрай, але ж треба триматися, наче нічого й не сталося. Є ж люди, які поводяться з усіма запанібрата і не думають, що говорять. Ферідунова тітка теж, мабуть, така. Нас Мунісе надовго полишили в кімнаті самих. Сідало сонце. Його червоне проміння ще пронизувало густу зелень на ганках, а це вже й зовсім погасло. Я жартувала, хотіла розважитись, та в серці вже мостився таємний неспокій. Він вже подужав мене, і з саду долинали чоловічі та жіночі голоси вигуки, сміх, хтось порався коло скрипки. Я визирнула у вікно, але рясне листя приховувало увесь той гвалт. Нарешті на сходах почулися кроки. Відчинилися двері, і увійшла господиня з величезною лампою в руці. «Доцю, моя Любусю, я навмисно полишила тебе в сутінках. Коли сідає сонце, наші сади такі гарні, не можна надивитися такі чудові». Вона поправила вогонь і почала розповідати, як місячної ночі ці сади стають раєм. Цю мить-то хата увійшла на зміє. Я встигла помітити за дверима двох офіцерів, а тому відступила назад, щоб якось прикрити голову, і спромоглася покласти на коси тільки руки. На змія засміялася. «Люба моя, але ж якою провінціалкою ти стала? Гадаю, що хоч не втікатимеш від мого нароченого, Ага, ось зніми руки, а то соромно Аллахом присягаюся». Вона таки казала правду. Тут не було нічого ніяковіти. Офіцери ж ніяково зайшли до кімнати. Назмія почала нас знайомити. Ферідун Бей, мій наречений. Феріде Ханим, моя подруга. Я така щаслива, що імена обох дорогих мені людей такі схожі. На цей жарт молодий офіцер усміхнувся, геть розкривши рота. Пам'ятаю, коли я була маленька, Бабуся купувала сірники, на яких хизувався ярмарковий красень з підкрученим вусом та кучерявим чубом, що падав аж до ока. Ферідунбей наче випав з тієї етикетки. Він узяв мою руку в свою міцну долоню, стиснув її і сказав, «Ханим ефенді, ми вам невимовно вдячні за вашу прихильність. Ми всі щасливі, дякуємо дуже». Потім він почав знайомити мене з другим офіцером. «З вашого дозволу, я познайомлю вас з моїм найближчим приятелем. Це мій патрон – майор Бурганеттін Бей. Він майор, та не такий, як інші майори. Бурганеттін Бей – наймолодший представник шляхетного роду Солокадзе». Наймолодшому Бею шляхетного роду було вже за сорок п'ять. Вуса й борода вже де-неде посивіли, його шляхетне походження було помітне одразу, одяг, поводження, розмова були зовсім інші, аніж у Ферідуна. Шляхетне обличчя і сивина дещо прогнали те погане враження, ба навіть страх, який навіяв був товариш Бурганетінбея. У мені прокинулося щось таке, ніби віра. Бурганетінбей говорив легко і вільно, Ще здалеку кивнув мені гречну головою, а потім вклонився і сказав, «Ваш покірний слуга, Бурганетін, ханім ефенді, мій покійний батько над усі маєтності любив оцю садибу. І не раз сказав, щастя не обминає цього місця. Коли мені в чомусь таланило, то тільки отут. Я ж тільки но побачив, що ви щасливили нас своїм прибуттям». Одразу ж згадав слова небіжчика і подумав, це чудо. Гаразд, вважаємо, що все це комплімент. Але яке відношення мав Бурганетін Бей до цієї садиби? Я здивовано зеркнула на, на зміє, очікуючи пояснення, але вона й не дивилася на мене, навіть уникала мого погляду. А таханим, яку я донині мала за господиню, взяла за руку Мунісе і вийшла з неї з кімнати. Десь більше за півгодини сиділи ми всі в тій кімнаті і розмовляли. Про те, про все. Правильніше б сказати, розмовляли вони. Бо я не те, що говорити, а навіть розуміти не мала снаги, що вони балакали. Моє серце ніби здавив залізний обруч, аж тихати було ніяк. Я ніби втратила глузд. Я ні про що не думала, нічого не відчувала. Налякано лише зіщулилась, принишкла в кутку, мовте пташеня, охоплена незрозумілим ще йому жахом, коли хтось заліз до нього в гніздечко. Внизу заграла скрипка, хтось співав газель, а потім якісь виріскливі та товсті голоси заспівали кілька пісень хором. На змія з сиділи на канапці, та все ближче і ближче присовувались одне до одного, аж поки я не повернулася до них спиною. Які вульгарні люди! Ані трохи не соромлячись, вони обнімалися в присутності двох чужих людей, ніби грали одну з тих гідотних полюбовних сцен, які нам доводиться бачити в кіно. Так, це були погані, вульгарні люди. Знову зайшла Ханим і поставила на стіл кілька пляшок і тацю з їжею. Борганетін Бей, заклавши руки в кишені, ходив по кімнаті, і час від часу зупинявся перед столом. Раптом підступив до мене, вклонився і сказав, «Чи не бажаєте, ханим ефенді?» Я здивовано звела очі. Майор тримав у руці келиха, в якому палав, мов рубін, напій. Я тихим голосом відмовилась, «Ні, не хочу». Борганітин ще нижче схилився наді мною, його гарячий подих обпалив мені обличчя, це нітрохи не зашкодить, ханиме Фенді, тут найдобріший і найневинніший у світі лікар. Чи не так назмія Ханим? Не домагайтеся, Бурганятин Бею, в цьому домі вважається своєю, хай робить як сама хоче. Досі севина бурганетін Бея, його приємне й благородне обличчя, хоч і якось підсвідомо, та все-таки мали вагу в моєму ставленні до нього. А тепер я вже почала його боятися. Боже милостивий, звідки це лихо на мою голову? Куди я попала? І як мені звідти вирватись? Поволі згасло світло. І в цьому мороці перед моїми очима замерехтіли вогняні кружало. Дивно, якось долинали звуки музики, наче то грало море. Моя золота дівчинко, час вечеряти, за столом кілька наших гостей вас чекають. Це були слова тієї огрядної ханим. Я від них наче опритомніла. Дякую, я не здужую. Лишіть мене саму. Тепер вже підійшла на змія. Феріде, Любуся, там немає чужих, повір. Якихось там двоє-троє приятелів Ферідуна та Бурганетінбея з нареченими та дружинами? Так, з дружинами. Коли ти не вийдеш, буде якось негоже. А чи вони прийшли заради тебе?» Я намагалася вихопити свої руки з долонь Незміє і тулилася до крісла, уібравши голову в плечі. Я не могла вимовити жодного слова, і якби я не стиснула зуби, вони засокотіли б. Тоді почав Бурганетінбей. «Наш обов'язок робити так, як накаже гість. Як заманеться перед Ханім, так і буде. Вийдіть!» І скажіть, що Ферідеханим трохи нездуже. А ще, біна, з ханим, принесіть нам вечерю сюди. Мій обов'язок не лишати Ферідеханим на самоті. Я ледь не спожеволіла. Лишитися в цій кімнаті, наодинці з Буганитін вечеряти тут з ним. Я не тямала, що й робила, але зібрала всю свою силу і хутко схопилася на ноги. Гаразд, хай буде. Незміє з нареченим попід руки йшли перші бурганитін на крок позаду від мене. Ми перейшли темний кам'яний двір, і нарешті відчинилися двері. Яскраве світло вдарило в очі, воно потоками лилося зі стелі, де виблискували люстри. Я ступила поміж кріслами кілька кроків, в залі сяяли тюрмо, і кімната, здавалася, немала меж. А люстри, які звисали з стелі, Нагадували мені смолоскипи, що тікають кудись далеко, темною і довгою дорогою. Ніби у вісні бачила я безліч очей і якісь невиразні, мов у тумані чоловічі й жіночі обличчя. Потім почулися страхітливі оплески, грали музики, та ще дужче за них горлали люди. Голоси їхні були невиразні, але не вщухали і тільки завивали, мов гірський буревій. Звідки ляс долинало «Слава, Бурганетін Бейві! Слава, Гюльбешекер! Слава, Гюльбешекер!» Коли я розплющила очі, то побачила, що лежу на руках мунісе. Моя крихітка плакала і, притиснувшись до моєї щоки, кричала «Абаджим!» Вона цілувала мої мокрі коси й очі, які обпали води колон. Я була вся мокра. В кімнаті панували сутінки, та я відчувала, що на мене зирить безліч очей. Першим порухом руки я затулила голу шию. Чисний незнайомий голос крикнув «Вийдіть на двір! Прошу всіх вийти на двір!» Я хотіла встати, та чиясь рука вхопила мене за плече. «Не бійся, дочко, немає нічого страшного!» Ледь розплющеними очима я побачила, що це говорив дебелий колагаси, той самий, що завжди хотив в ростебненому модирі. Він глянув на мене ще раз і сказав комусь, бідна, вона справді ще дитина. На змія стояла біля мене на почупки і терла мої руки. Феридея, Любцю, тобі краще, як ти нас налякала? Я одвернулася, щоб не бачити її обличчя, і заплющила очі. Пізніше я дізналася, що лежала напівпритомна добру четверть години. Мене витерли одеколоном, давали понюхати припалену вовну, та ніяк не могли дати ради. Дійшло до того, що вже всі втратили якусь надію і почали арештувати файтона, щоб їхати в місто по лікаря. Коли ж я опритомняла, то сказали, щоб мене тим файтоном одвезли додому, а коли ні, то я піду й пішки». Вони пристали й на це. Дебелий колагаси одягнув шинелю і сів біля візника. Коли ми вже сиділи у фаетоні, підійшов ворогний Тінбей, йому було, мабуть, ніякого. Фіріде ханим, промовив він, не наважуючись мені в вічі, ви нас не так зрозуміли. Присягаюся, що я не мав стосовно вас ніякого лихого наміру. Лише хотіли тут повітати вас і показати розвагу у винограднику. Хіба ви могли знати, що маленька ханим, яка виросла в Стамбулі і лише кілька днів тому любісінько розмовляла з нашим офіцером, має таку дику душу? Я ще раз присягаюся, що не мав ніякої лихої думки, та разом з тим прошу пробачення, що так стурбував вас». Файетон покотився темними возенькими стежинками, Виноградника. Я заплющила очі і, зіщулившись у куточку, тремтіла, ніби з холоду. Мені пригадалася та ніч, коли я втікала з коз'ятаги, не думаючи, що роблю. Хоч вийшла на шлях серед ночі сама самісінька. Дохмена гілля маслин билася об вікна, діставала мого чола і гнала від мене сни. Я почула, як тяжко зітхнула Мунісе. Мунісе. «Ти прокинулась?» запитала я пошепки. Вона не одказала, тільки ще дуще похилилася головою. Я помітила, що моя дитина плаче, намагаючись, мов доросла, приховати в темряві свої сльози. Я вхопила її за руки і спитала, «Що сталося, моя дівчинка?» Вона одразу ж обійняла мене і сумно-сумно зашепотіла, мов доросла людина, яка прожила більше за мене. І отже... Більше знає. Аба Джим, як я плакала цієї ночі, як я злякалася. Я знаю, на що тебе туди покликали. Ми ніколи вже не поїдемо до таких людей. Егеш, і ти ж ні. Щоб не доведи, Господи, не було, як з моєю матір'ю. Та й мені тоді що робити? Аба Джим, яка ганьба, Боже, яке приниження мені, Мов, по вії, було соромно цієї дитини. Я не наважувалася глянути її в очі, а лише впавши обличчям на її худеньке коліно, проплакала гірко-гірко, мов, дитина на материних руках, аж до самого дому. Коли я підійшла до хати, мідіреханим, сонце тільки-но викотилося на схил. Вона ж побачила, як я заплакана і бліда, та ще й такої ранньої години – і розгубилася. «Чи сталося щось, Фериде Ханим? Що тобі причинилося, дочко? Я ще й не бачила тебе такою. Чи ти не хвора?» Спокійне й серйозне обличчя Мідіре Ханим, яке нерідко бувало і насуплене, завжди лякало мене. Але зараз в цьому чужому краю не було кому розповісти своє горе, хіба що тільки їй самій. А я змушена була це зробити, бо я Вчителька, знічено розповіла їй всю свою нічну пригоду і уся тремтіла. Я не приховувала нічого. Стара жінка слухала, похнюпившись, і мовчала. Я закінчила і, похиливши голову, простягнула до неї руки, а потім звела до гори очі, мов би, благала, щоб її відповідь хоч трохи втішила мене. Мюдєреханим, ви прожили більше, ніж я, ви більше знаєте, Бога ради, скажіть мені правду. Невже тепер мене матимуть за погану жінку? Моє питання глибоко вразило мідіреханим. Несподівано я побачила, як розхвилювалася ця стара жінка. Вона взяла мене за підборіддя і повернула мою голову до себе так, щоб зазирнути мені в вічі. Але глянула вона не так, як це робила не раз у школі. Це був небайдужий погляд чужої людини. Мене погладила вона по щоці, як кохана матуся, яка розуміє все. «Феріде!» – почала жінка тремтячим голосом. Руками ж вона гладила мої руки, які лежали в неї на колінах. «Я й не думала, що в тобі стільки цноти, що ти чисте ще дитя. Так, тобі самі ще потрібен хтось, щоб захистив тебе. Я бачу, що ти повинна ще біля мене отут сидіти. Таба!» А школа, але ж на зміє. Я багато чого знаю, дочко, і все розумію. Та світ цей такий, що доводиться приховувати багато того, про що знаєш. На зміє гидке створіння. Я хотіла вже не раз позбавити школу від цієї лиходійниці. Та марно, «Її з цього місця не проженеш, коли в неї стільки опікунів від мутасафера аж до полковника і до батальйонних імамів. Та й хто так улеслово походжатиме перед нашими шляхетними дамами, коли не стане тут на зміє? Хто гратиме на уді і танцюватиме по ночах на гульках, де нишком розважаються наші вельможні чиновники? Або хто постачатиме таким марнотратникам, як цей Борганетін Бей, отаких от як ти, снотливих, чистих і вродливих дівчат? Феріде... Я знаю, вони діяли за планом. Цей бургентін бей старий джигун. Він проциндрив уже всю Батьківщину. Скільки нещасних дівчат шукав у своєму житті, а скільки родинам поруйнував життя. Для нього чистолюбного існує тільки одне: будь що запопасти в руки юну дівчину, про красу якої розмовляє все місто. Найбільша слава для нього. Завезте в зало на гульки, де п'ють такі самі джигуни за руку дівчину, котру молоді офіцери, чи шаблями, чекають на вулиці. Щасливі вже з того, що побачать її бодай у... на, пів... на пенальці. І примусити таких гульвіз застрісно кричати «Слава, Бейві! Особливо ж після того, як усім стало відомо, що ти розмовляла з Ісхан Беєм. Ось так, дочко. Вони звернулися до нас, міє, хто знає, чого їй не обіцяли, аби тільки погратися з тобою. Дякувати, що ти ще й порятувалася. Ось тільки жаль, що мушу тобі сказати таке. Тобі ніяк не можна тут лишатися. За два дні про це знатиме все місто. Ти повинна виїхати вже першим пароплавом. Чи в тебе є куди? Якісь родичі, чи хто? Га? Я нікого не маю. «Тоді їдь Змір. у мене є там знайома. Вона моя давня товаришка, працює старшим секретарем у відділі освіти. Я напишу їй листа, гадаю, вона допоможе тобі влаштуватися». Така щирість зворушила мене до краю, і я, мов врятована від смерті котянятко, яке потрапило після дощу і снігу в тепло, все ближче і ближче тиснулася до ним. І боя скотерлася лицем об руки, що гладили мої коси, а потім повертала їх долонями до губ і цілувала. Жінка зітхнула і промовила, тобі в твоєму стані краще не йти додому. Ходи, я постелю тобі на горі, трохи поспиш. Мені все та твої речі я перевезу сюди. Поживете в мене. Я до вечора пролежала в кімнаті в мідреха Час від часу прокидалася та одразу ж знову засинала. Коли я розплющувала очі, стара жінка підходила до мого ліжка, торкалася рукою чола і пестила дві мої коси. Тепер я запліталася так, як усі дівчата вче. «Кереде, ти не здужуєш, тобі щось болить?» – питала вона. Я не не здужала, але немічно хилилася головою на подушку, мов мале дівча. Мені здавалося, що коли вона цілуватиме мене і пеститиме довго-довго, то й у моєму серці залишиться багато тепла від любові цієї нової матері. В дні самоти і гіркого жалю, що чекають мене попереду, ця любов грітиме мене. Я довго відчуватиму її, мов духмяні пахощі, які довго зберігають в подарованих хусточках. Пароплав Принцеса Марія 2 липня Закутана в пальто, я сиділа на вітрові, аж поки не сховався місяць. На палубі не було нікого, тільки один довготолесий пасажир, злівши на залізні поручні, насвистував сумні мелодії. Вітер бив його в обличчя, але той ані розд за вечір не змінив своєї пози. Море я люблю і знаю, Воно для мене не мертве, в ньому палає своє глибоке життя. Воно або сміється і говорить, або стогне гнівається. Тільки цієї ночі ця чорна водяна пустеля ставалася мені безмежною, самотньою, скорботною і безнадійною. Я пішла в каюту. Мене морозило, наче ніщина волога, приймала мене навіть до кісток. Менісе спала. Я прислухалася до поштовхів та стукотіння, які чуто було десь із глибини, мов там внизу калаталося серце тієї безмежної самоти і вирішила дістати щоденника. На пристань сьогодні проводила мене мідяре. Я ні з ким не прощалася. Зайшла лише до сусідки, котра так скидалася на мою тітку, і останнє почула, заплющивши очі, як вона щось говорила, промовляючи моє ім'я – Феріде. Вби ми покинули Мазлума, а тепер довелося розлучитися з пташками. Я доручила їх Мідіре взявши з неї слово, що вона не залишить пташок без їжі і води. «Феріде», – пожаліла їх стара жінка, «коли вже ти так любиш пташок, то випусти на волю сама. Аллах сподобить твою милість». Я гірко всміхнулася. Відіреха ним. Раніше я думала так, як ви, але тепер мої думки змінилися. Пташки – це дурні створіння, що не знають, чого хочуть. Поки не вирвуться з клітки, то чати страждають. Але хіба ви впевнені, що на волі їх чекає щастя? Переконана, що ні. Я думаю, що ці нещасні звикають до клітки, і навіть якщо їм випаде Вихопитися на волі Вони всю ніч сумують десь у верховіті, Склавши голови під крила Або згадують, вдивляючись очинятами На світло у вікнах колишнє життя Пташок треба соломіць зачиняти в клітку Мідіраханим, соломіць Сльози вже броніли в мене на очах Жінка погладила мене по щоці. «Феріде, ти дуже дивна дівчина» Хіба можна плакати через якісь дрібниці? На пароплаві є ще кілька пасажирів іще. Серед них є два офіцери. Мені довелося почути їхню розмову. Молодий офіцер розповідав немолодому вже. Іх Сан Бей хотів їхати ще чотири дні тому, але я збив його. Кажу, зачекай на кілька днів, та поїдемо в Бейрут разом. Отже, я мимоволі спонукав його до цього нещастя, Бо якби він так і поїхав, був ще чотири дні тому, нічого не сталося б. А тож, історія неприємна отказав старий. Ось тільки не розумію, як це могло статися, адже їх сан зовсім не забіяка. Може, ти знаєш деталі? Та я ж усе своїми очима бачив. Вчора ми сиділи в казино, боргантин бей грав у більярд. аж це заходить їх сан і щось каже. Спершу вони розмовляли спокійно, а потім хто зна що сталося, бо я побачив, що Іхсан відступив назад і вдарив Бурганетінбея в обличчя. Майор вхопився за револьвера, але Іхсанбей дістав свого раніше за нього. Якби на них не кинулося кілька душ, одразу полилася б кров. Завтра Іхсанбей стане перед військовим трибуналом. Якби це зробив котрий із нас, то генько б йому було. А Іхсан, здається, родич паші. Жінчин молочний син і небіж. Ну, то покарають аби як. А Бурганітінбей заслужив. Він зовсім розпустився. Цікаво, чому вони посварилися? Обидва кажуть, що на політичному грунті. Ой, ніяк не дадуть тій армії спокою через політику. А я гадаю, що тут знову не обійшлося без жінки. А лахом присягаюся, наче ми не знаємо Бурганітінбея. Офіцери все ще перемовляючись пішли. Я ж тепер зрозуміла, від кого були троянди, які привіз мені в каюту старий човняр вже перед тим, як пароплав мав вирушити. Іхсан Бею, я, мабуть, ніколи вже не зустрінуся з вами. А якщо ми зустрінемося, то я, прикинуся, буцімто вас не пізнаю. Але я до смерті не забуду, що того дня, коли вам належало стати перед трибуналом, ви згадали про мене. Ви наказали навіть приховати, Від кого ці квіти. Це говорить, що ваша душа витончена. У щоденнику я збережу пелюстку троянди, А в серці пам'ять про вас, Як про щось надзвичайно чисте. Довготалесий пасажир на палубі Все ще насвистував свої сумні пісні. Я виглянула вікно. Починався ясний світанок, Ніби виходив з глибини моря. Чоликушу, лягай спати, твої повіки вже обважніли від утоми. Нащо тобі світання? Світанок то час, коли жовті квіти, упокоєні любов'ю і сном, Починають розплющувати свої щасливі очі.